واور م کو رابر وور م ya de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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظهل فلا هادي الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا و مولانا محمداً, محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأدواته وذرياته أجمعين أما ما أعطى أعوذ لله من الشيطان الرجيم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 وحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسْتَوِي الْقُرَى وَسُلْ بُؤَانَا اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارُ وَتَغَنَّوْا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب العزة شاء الله عزة شامنا الحمدنا وشكرنا القرآن الكريم بنسبة اللہ رب العزت منگا اوتا سراج مکرو اللہ رب العزت رحیم و حلیم ذات کے بیر محروبانہ بادشاہ دی بیر علویہ محروبانی آغائب منگا اوتا سراج مکرو ا زمون غژنانو په اندو مندو باندې خدای رب عزت خپل کتاب په شکل کې او ښا خدای رب عزت مونږ ځوان باندې او پسته مرګه د قران نه جدا کوي خالي صدايي نبی عليه السلام فرمایلی د قیامت او رضوا قران کریم دا الله تعالی سره تعلق نو جوړ کړي چھا اللہ شنو نو سره تعلق جوړنکی اللہ رب العزت و واسلیم کراولی اللذین غافقین و صادق زمن دا قران کریم سرا 10 قران کریم ډیر زیات په مسلې په دې باندې باندې دا قيمه دې څنګه دا څنګه دې دې جوړا به سماري نه پاته لګي یا اوسې ز قيمه کې دوه پتا جوړو دې داغه ز قيمه کې پتا کمه وداروی رې وی نه لګي خو ک دې وی نو د لړګي نه پتلګي داغه دا رمه ودار یو کاروار وی داغه फायदा وغټه نو خلک کاروار تکلیفتهږي په قیمتي کې زه نو پته شي لګي و آغا دو میوی نا پتا لگی دو سماری نا پتا لگی و قرآن کریم و دنیا که میوی و سمارا آغا ایمان او اللہ دے و آخرت که دو قرآن کریم میوی آغا دو کندنو اللہ و دا اللہ رحمت دنی وزین اللویا میواملن اشیدی دلی قدشا قرآن کریم آغا وایل داغاوری دل داغت زکول داغت ترجمع داغت دل آغا لا ایمان ورنکو اللہ والا ورنکو وز داغا قرآن کریم دادا در دنیای و قضا او اولی کو د دنیا یو کاروبار اورادو کو او قناه د قران کریم د الله ورکو کیوانه ورکو وا الله تعلق ورکو نوذ دا قران کریم قال الله کتاب تزین میوینه و ده د زميغه محروم شي او نه واخریت کی محروم شي او دا قران کریم به درته روي دی وا صاحبونو سره اونکي د قران کریم نتيجات هغه د کمندونو الله ربو عزت او ایمان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاؤی ما کن تصدری مل گتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا و قرآن کریم در آتون محقی انسانانو دیو بل خردرانیز دیکی درو امانو دہایان شاگی قانونو دستوزت امو معلوم او دې انسانانو د الله سره یو ځای کولو دا پیغام د دې در تر سره نو راځو لرګان قران کریم کې کما مخلوق الله سره یو ځای کې همد قران کې او کما مخلوق یو بل سره یو ځای کې همد قران لجره قران کریم ثمره چیوان دی او د ایمان ثمره او وقت دی انما المؤمنون اخوه واالف بين قلوبهم قران کریم نتیجه ایمان دی او د ایمان او د توحید نتیجه اगर انسانان وحده اليوال للمسلمانان اگر انسانان يوالل انسانان يوبل تراني ذي شي الله رب العز اگر منذ توحيد محتاجن لي يمنكني يواسي الله يولد والله يوي او كمون نبي الله ربی ا یوم دی الله رپول رزق زموند قران دی وایره محتاج نه دی زموند الله قران ونوی نو دا الله قران به شرک ور دي چی او الله رپول رزق اغه کوم دونو زموند ایمانونو محتاج نه دی زموند توحید زموند فائده بار دی اکم تو هی پینسانیت کې وحدت رانوس دا توحید توحید نه دی کله کوم ایمان هم مسلمانانو کې خاص کارو انسانانو کې ان فقط او قوت رانوس ایمان ایمان درې داری او سيز نفيجري او داری او سيز مفصودي منې تابو کې واريوو کلو شین خلان مخصولي فقط لار کمم اوسی چاغله مخصون نه خالی وي او د ف د لکیژې نه خالي او فزول دی دغلب وا او پهزول دی دپرانې کلم ل تژور کوي او قرآن منگلہ میں ورا گئی ایمان اللہ رب و عزت فرمائی ری وَإِذَا دُلِيَتْ عَلَيْهِمْ فَآِيَاتُهُ جَادَتْهُمْ ایمَانًا اذا قرآن کریم درد تو على ایمان دی وَإِذَا مَا عُنزِلَتْ من فَمِنْهُمْ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَوْشِنُونَ وَهُمْ يَسْتَوْشِنُونَ قرآن کریم من قصاصولا ایمان را کئی ایمان دیل قیمتی لی نایو بحث قرآن ایمان کی قیمت ایمان کی قیمت رسالہ سکندرو قران کریم میں نہیں دسے کہ دنیا یہ سیو دولت دنیا اس یو قیمتی چیز کی ایمان کی قیمت جلانی سے اور ایمان کی طاقت ور دی دنیا میں ایمان زورا ورلی ایمان یو مګه ایمان په جندل نه وی یو د ایمان د کولني او بل د ایمان ساتل وی د ایمان د کولم په قران کې او د ایمان محفوظ یې دل ساتلو کلا کول داو په ایمان کې او کرامو اغې ایمان حاصل کلم د قران نو او دېک لکړه هم په قران باندې او اصل کلم قران کریم نه ایمانو ایمان قران کریم سره په هېلي دې اود نه کانو باندې جانو دا غې خبره چې کندو نه کلړه هغه وای رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَعَذِيَنْا دِي لِلْإِيمَانِ وَنْ آمِنُوا بِ رَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَعَذِيَنْا دِي لِلْإِيمَانِ اے زمانگا پالون کیا اے زمانگا تربیت جون کیا ज़मं गा के सब तरी के सारा कमाल तरसो उन किया यम मंसराद पैदा इस नाम मखकी एहसानासों उन किया मंगा सी दुनिया कीड़ी परसो खागी दरत को नमक की मंगा गंबोर पगड़ी क्यों आ गज़ैन मंगताले एहसाना तू जिन रवान शिविरी مانا بودے موتا تازای مانا بود لطفی تونا گفتا ایمام شنود نا مانگاو نا زمانگا مطالبا دالانا و لطفی تونا گفتا ایمام شنود کالارا بلیزت میں حربانائیں زمانگا نا وحیلی سوالو نا اوریدلی دی مانگا بختلی نو اللہ را کڑی اُسْأَلُكُمْ بِسْمِ رَبِّكُمْ وَلَا رَأْفَ لِي كُلُّ زُهَلَاءَ أَفْوَارُنَا أَوْ رَكِيَّ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ إِذَا فَرَأَيْتَ كَرَّكَايَ الآيَاتِ فَيَأْتَاكُمْ مِنْ الله رب رضا سوله هرته درخړې او تاسو دا الله نه غوښتل نو چه مې اوس راځم چې وایې ډېر کم خلک په چې غوي چې مونږ الله ته سوال کړو چې یا الله موږ لا قران راکا داو مالار په عزت نبي توي او رب زدني علم اے محبوب و شغوار زمانا تو تاتا گر جیاز اللہ خلاقی جیاز پتہ پارا سوال کوا تی رب زدنی علما عام خلق معنی کیو علما في القرآن سکا ولاتا جل بالقرآن من قبل ایو قضا ایلی کا وحی ہو ام افقی قرآن ذکروں او قرطبیع معنی کردہ وی ربی زیدنی علماً فیقا ربی زیدنی علماً فیقا اے رب میں زمان علم سوا کا چتا خوبی جنما چتا خوبی جنما استا پری پی جنگلوں پی تاکہ استا پری صفات کرالا نورا ترقی راکا ازا تلیت علیہم ایمان تخصوی تشدیقی کنگیو سر ایمان بیهی نیمت تشدیق و لیت اختام بیهی حفظت رواه و مسیح سلام مگلی طرف کنی کمورم طرف کنیر یا اللہ خیر اللہ هو اللہ علم تصور و تشدیقی کنیر اللہ تسرا <تصفيق> منطق تسرا منطق حقیق اندی تصورو ایمانم تذدیق تے علم کم تذدیق تے ایمانم تذدیق تے یکمنون بالغیب یصدقون بالغیب رب زدنی علما تشت تصوراتنا تصور نزن باتاکو تشت تصورت سیدما بردائی ممکسر تشت تذدیق چا سری منتقیان سر غیر کئی دا للا څه څو خريبانان ځانلار دی جوړه نو سره څه څه دی وې نو رب نه سوال کوي خدایا رب دې زتا دې ایمان زیادت غواړي ایمان ته ورګي هاي هاي مونږ ایمان فشار بولنه حکم دا کا مور نه تکړي نه نه امور څو ورغون ته کې علامه راڼه پر استمرون کو تو بي ورڅله فرملاته او قدر خير او شر ما نه تر پاتې پاتل موت ځکه مونږه ایمان حاصل کړو نه شهاتلون ورست مون دکره نه او دزکور ورست مون دکلک لري رحمنے من من جب یادله تیارہ منگ پر اسرو چورو کو جی دی یاسی گی کرے یاسی گی اے خلو ب اندر تا گہ پس نہ دل کی قران مجید سے کہ ایمان دے اگ ایمان سے کی گی یاسی گی تو کو ہاؤ شرک ہر دل سے کی ایمان دے کچھ کچھ گھسے ہسے اگے کن دل جانت اجے نہ اگے ایمان سے دیاسی اخو ہاؤ ایمان دے چرن ہوا ایمان کا تا یستری په پټې دو جنت تر سری بل کې په دنیاي کې په جنت کې په جای کې دنیاي کې په جنت کې ابراهيم ته دو زخم کې د نومرود په دو زخم کې جنت کې د دو زخم کې دیو دای پاک اته نومرود پس کېو نومرود اور بل کړون الکوه په جهنم نه بل درځه کړو په دې څه جوړه څو ځک اګه د کملو ته زخم جوړ کړی ابراهيم چې کندنه وګولي گلزار دی هغه طاقت هغه جنت ته کوځه جنت تو آتا ان دارا مادر کی ما جا خوشايم ان دارا مادر ما دری جا خوشايم هر چې درميانې آتشم وا زوي مور راذراذا اے زنده خوشال مظاہر کی اور کے معظب جنت کے ا ایمان خوب دنیا جنت ہے خوش ایمان ایمان نہیں ایمان قران ایمان وی بغیر پر سے کمن عائف ازائے ندری کی ایمان محبت الہی دی اللہ رب العزت مینا محبت اقبال ازائے کی ویلو ځلې کې عاشق او مسافر ځلې کې عاشق او مسافر مګر څنګه ستو ځې عاشقی ته چا ومني يوم ميني او بیا وې چې بس ته په دې گزارالا بس ته بلای باندې کو دا کو او څه لیړال نړيرو کله چې بس وینو داسره د گچ په یاش تی پا صبری هزار وفر سنگښت وی د لونری د ګټو کمر را خاص کینواله مې دی زلونواله تر څه پری دو پوری ډیر زیاته را ده پیغمبر وی تیر دې زیدنی کلمہ اذات لیت ایمانا خا په دې ست يم لګوتل خبر والا خبره مې ځکه ولا چې ډیر څه زولې مونږ نه غوښتي غوښتي نه لي غوښتي هالا ر په دې ست مونږ لا راکې ډیر دا یو خاص سره وی دا مرتي مان سره راکې هغه د کوټه نو سره وای دې اخر یو خله خادمه وی من څه دا غوښه راوړي غون ته کی خبره کی لکه څه دا چې زه درکاته د نپلکړي خدا ته الله ته سوال کړی چی آلہ مال ایمان مال سچے ایمان ده نوکرائی ده پارا بے کڑی ویداسی ده نمبر ده پارا بیداسی کڑی کالیپ و کې ده پرچو پرسکیزنو ده پارا کڑی کولاکہ ده ایمان ده پارا بڑیرو کمو خلکو سوال کرے دیو کمو خلکو ده ایمان پستار ده ایمان دکول ده ا ایمان مح بو زول او کلا کول هر زمون دي ماورینا صحابه کرام اغیش کندنو ایمان اصل کایله قران نو دو یربنا ا زمون غا یا سان کون کیا اے پمن باند کرم کون کیا من سرا خ کون کیا چی دیر دیر سرخ کړی دی ڈاثنے متوننی راکڑی دی چی من خوف تید دیو تا راکڑی دی اننا سامیانا مونا دیا اننا سامیانا مونا دیا منگو ریدل دی او آواز لگا اون جونا دیل ایمان چاو آواز لگی پا ترد ایمان باننے آواز کتاوی هم آمينو بربكم و آمنا قرآن الكريم آواز لگا ولل پیغمبر علی السلام و السلام آواز لگا ولل شه قرآن الكريم باني و فالا باني ایمان راولي لمن ایمان راولو لده منازين ایمان حاصل که قرآن الكريم به ایمان منازينه پیغمبر اسلام د دو قرآن ای کریم منا جگے اواز لگا ہم چلے دو قرآن اواز لاؤ چی ایمان راؤ لائیم او حاصل کرے دی جانو ایمان از حاصل کرے دی جانو قرآن او بیائز دکڑے ہم دو قرآن ای دکھا نا دکڑے ہم دو قرآن دو قرآن کریم نا وَعِذَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَاتَتُهُمْ ایمانا فَلَمْ شِدَئِتَا بَيَانَ وَلَجِدَانْ لَا آیاتُنَا دو دو قرآن کریم هر آیات اغَذِ ایمان داعی ایمان تَوْبَا شَئِ تو ایمان چی ترقی مختبان دی دی یو ایمان منلوی بیاندا خپل عمل ترا اسلیم او بیاندا خپل عمل ترا اسل د کلي کولي دا کلي کولو دا, دا ایمان په دې دنیا باندې را اچ کولي ایمان ته نه دنیا باندې او دا ایمان په دنیا باندې خورشي څنګه ایمان تر بیاوتی سایو چاغه دی بس سر ک ووي چې د هرري اوسی درې درې تې شیکونه وي کتاب کللهغای ک و دي چې دري اوسی درې شکه وي یووي د زړي یوي د خلليوي او د کاغت او قل شیکې د خاري جو او د با وي ت درې وجود ذهني دیو یو اګه نو وجودی تاحیدی دیو او بل وجودی دی غاری یو سن ۳ شکلوی دین یو دا چې غرسې پزړکی وي آسې پزړکی وي د مادا چې غرسې د مې لا او کارګل لړای شي دی بل نه شي د مادا دا چه آغسی سکننو باہر اولیده لیشی باہر اولیده لیشی باہر اولیده لیشی یو اللہ من اللی او پل اللہ پجب بانی ویلی او پکا غز بانی لکلی او پل با اللہ کارکو یو دو قرآن کریم من اللی کتاب قرآن کریم حق کتاب زو ام پا خلاو ایلی چی زمان پا قرآن, پا قرآن ایمان بے او پا کاغس کلی چی زمان پا قرآن مانمہ بی عبارتی نخرا یو دا چیز کازر چی ایمان مے زو دا چیز نا کې د دا دلی کلی ری چی مسلمان دا پاسپورٹ پا خانا کی رمزد پا خانا چی لی کلی ری چی سشی مسلمان خدر دا ام داری چی دا ایمان دا الله او دا قرآن کریم ستا دی اندامونو لراشی ستا دی دا پورشا دی والی تراشی ستا دی مفت تراشی ستا دی آلم تراشی ریم شکلی تی کم دنو دارے ایدہ چا مگی کوئی نا شوی کانا تی نا نا دا خلاتی دن دے بوئی مانگا تا ستا لوار دا لکا پس پا پیرو رو پوئی کو توحید یو قلبی نه یو لسانی نه او یو توحید عملي دی یو عملته هی دی یو پرځږه دا وایلی چې الله یوځه به خلیل را ولا چې الله یو اقرار دې کنده نه دا لري چې عمل دا گواہی ورکی چې الله تپوس کوم یرا مې پر ست او سه هر په خل باندې دا وي چې الله یو د زونه من خبردار نه یو او من غلا خل ترجمانا او چمشه او څنګه اوږه ول دزړه من وی شیارته په خلی او وی چې الله یو دې نو د ذک مونڅو وی الله دې چې یو خو بیا من نو شده لگیانه او قبر نطواب کئی. فوار طواب کئی او دیجتا ده خزیطا رنگئی. او دیلگیانه او قدیده بودتا طواب کئی. او دیلگیده بودتا دیجتا گئی. بودتا ووای آجیده ده را خلیده خبره. شده او ایلیو چی یو بے. داری سیاده کتا روخ دا ها. یا دادم بی بی پونشو. پوښ وی کله کاوزم بوت پسې دکې بوت پسې کې دې وکې نو دغه خبره چې الله یو دې نکتا دا روغ دا دغه چې الله یو دې نو دا الله به یو مطلب داري چې تجدید یې کوي یو دې هس به ځا ته و سي جنلګو به ځا ته و سي جنلګو د قبر نو صاحب وکړو هاجه سونا بدا غير الله نا غوارو هاجه سونا بدا الله نا غوارو يو سره اغير داوئي چه الله يوزه قرآن منم قرآن؟ منم بزره منغ داوئي چهتو قلو داوئي چه قرآن منم زره داوئي چه بزره قرآن کريم منم وچه کلو دا عمل دې مسلمان نه سي مسلمان نه سي نو په دې کې چې آیات او چې هغه په عمل باندې د دین انکار وکړه دې څه کوي نو عمل باندې څوک کافر څوک عمل باندې څوک لکه مونږ دا او کتل دې عملی د څنګه مسلمانانه نو څه د عمل د څو گواہی ورا نکړه قرانک صدا عل الناس خو خپل خلک ووی چې اسلام حق و هغه خپل عمل دوم کار کوي چې اسلام ته حق و او زوامه چې اسلام هاته حکاروب چې قومان پاغي کی زو څو قومه خدای د خلک گواہی مې رښتیا کنه ترغه ها دروغ نه زداؤم آشی اسلام حق دی او شکل زمان خادی راشی نو پاغی کی زیج لاغام راولم پاغی کی زرگی گونه غاگوام زمان خادی راگو آئی نور که چی اسلام حق دی شکل زمان فیصل راشی را غزم یا پین سی آر وین جی آر کوما را غزم یا پبر تانوی کوٹ و بستواللہ با بين الله يا زمان هيروي كف حكم بينهم بما انزل الله لتحكموا بين الناس بما اراك الله اف حكم الجاهليه يبغون جاءت سن بي زمان هيروي ايات لك سوچو کہ برزوا بعد تسبيه درد دلگاه خر اين چوني تسبيه كه دارت اثر از <مزدر> رو خلوان دیوائی چی الله حقا اللہ یو قرآن حقا دو قرآن فیصلہ انصافا آمل بانی اگیلن دی تو غیر مسلم بدا ہوئی چی اللذینا دا آیات تب من گیر چې علا گئی چی والذینا لا یشدو نزدورا مسلمان خوابی چې دی بده دروغ و گواهی نور کئی دروغ و گواهی چو سلے داوی دی پلانکی داغلا کړی دا داغلا کړی دا. دا, دا او چې بیا کله تب هیڅ کوشي هغه رکلی نای کلا کوئی دا دارو جن دی او خارج کې چې زته دا, دا لا قانون انصاف په دا لا قانون هغه کله ورو فلز قانون هغه څنګه زماده دنیا او اخرت د ده او دغه عمل لا هیختلف قوم دا که دروځنالا یي موسي اخیلیت کډاې یي موسي اخیلیت کډاې قانون پر ازي zero کې ایسا بھی رسوا کرتے ہیں ایسا بھی سچایا جاتا ہوں ذو قران کریم ترا دم مینیداری قران کریم ترا دم محبت داوی او بیاج کمن عمل په فل تربان دی روان وی انوں په فل تربان دی روان وی ذو قران ترا قدائی دا ذو قران کریم ترا قدائی دا لوږون تاکي سو چکاو پی کروکا ایمان یو شکل هغه تزدید کے انواع جانانیو دو میعا اقرار لسانیو حضرین میعا مل بل ارکانو تاج کندر و کریم اغا عمل دل ایمان خارجی شکلو ایمان خارجی او دتوحیب خارجی شکلو قرآن کریم چی دعوت پر او دا خبر گئی تيموله هو الله احد القران الكريم داوي استا سيدي ويت الله احد استا سيدي ويت الله احد امام لا سيدي الله احد تاج كنن سياسه سيدي ويت الله احد هذا لذو كشيدي الله احد است کول او قال دې وای الله احد قران کریم داوت ورکړي په روح الى الله اوس غلی من وای پور بلنې په جهان کې دې عزت او پور بلنې په جهان کې کبا دان نه پور بلنې په جهان کې که هغه نه اوس غلي تفقرو الى الله اوس غلیدا الله پترپانه کالا کارن لورشان کالا درم پر لورشان کالا رپلز ایمان لورشان کالا روبي ات لورشان کالا عبادت لورشان کالا کلافت لورشان هر یو بن نو آزاد شي کار غلمای نو دکمنو سش آزاد شي مانه رومی نسیت کې اووی وی بند بگسل باش آزاد اے پیسر بند بگسل باش آزاد اے پیسر جند واشی بند سیمو بند اے بچیا وی غلامای زندیرون اوشلوان تر کمی باتید لیدران و غلامی و بایاب سران و غلامی تولا کامیت بود پختن والای کبل خاور غلامین کبل پیسو غلامین کبل استخروخ سپینو غلامین پای سا دد دینار پای سا دد درام پای سا وانت کې سا پای راشي په بالان ټوکش مې یو سلام وای دا چې خرو غلامین سپینو غلامی دا لغشتي او په بادشي غارتي شي او په بادشي نه سپورږي غو غلامای در د ملی در کیری در یک یولہ نہ آغه الله په در کې غلامیو کا یا کانبو تو او تا غلامی کوم د بل چاو د بل سین کوما میراث دریت غلامیم نزدیکنن سرود سپینو غلامیم ملوت انیا ته د کامیات غلامیم نزدیکنن د له روز پاتو غلامیم نولی نرانو غلامی امام یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں سنم قدائے جہاں لا الہ الا اللہ بطانِ عصرِ حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں بطانِ عصرِ حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں نا دائے کافرانا نتراش آترانا اسما قسم بوتانې په دور کې زنه د وحي بوتان زنه د بوتان زنه د بوتان زنه دولت بوتان زنه د بوتان زنه بانو بوتان زنه د ګلوه بوتان قسم قسم بوتانې چاله دور لاندې راغلم او دې دې تهذيب کې ګډون زه ستاسو <سؤال> <سؤال> راولېنم دا غي بندگی کړم کې کافر نه دی کافر سره عشقونه یې آزر نه وي قران کریم جسنګ لا ختمه امانات ختمه قران کریم دک ک جان دي کسره او کې سلام ختمه قران کریم پر سندي باندې رب دادو غلامه د الله مني چپنچا د غلامه نمني چپنچا عبادت نمني قران کریم نہ بنچا حکومت نہ مانی عبادت یو سرته یو الله الله تعبود الا حکومت یو الله ان الحكم الا لله لا ذلك الدين القيم يا یو دیش عبادت یو الله حکومت یو الله دین باور قران کریم اول لردی دعوت ور کرو آخیم جدا دعوت ور کریم که قل وای او بس قوائی ایمان دیر اوچتا خبران دیر ادشان خبران دیر اقیمتی دی خبران زمک آسمان ورل پیداوی ازا میری شان بتا توی خوبونگ شا نور پتلشتی زمک آسمان ورل پیداوی پیدا او سالین پیغمبران چی کمی مسلی لراغ لیلیم قال لم پیغمبرانو چکم کتابونو راولې، پای کتابونو کې چې کومه سلام، ابراهيم پرنمرد دوسته دانګلې، يوسف چې پران زندان ته चले، موسی عليه السلام هغه جو پران بربار ته चले، عيسى چې عربي مدریم شهل، محمد عليه صلی اللہ علیہ وآلہم چطریق پالا شہبیہ بیطالی پتیر کردی وغا بغاری صور کی شبی کردی آغا دی کم دنو اللہ رکولی زد ترحید سپاران وقام زلبانی غاخون مبارک شہیدان شویدی فرم مبارک شہید شویدام سطرم سینہ سینی شویدام علاقہ زور آیت صلی اللہ علیہ وآلہ جیل آیت صلی اللہ مبارک دا قبیله pasalbani tala ki shirin loema ya saaba ikram agadi kam den us shaidan shirin loema zwanan kalambuna gigi de ki shirin na pas <muchas> kama pasalbani wa guna tala ka de ra ki mati masala ta kusur as yawr de leda ta la zandar kulashawenada aga یا الله رب العز و یکیو بما دکې شریک نشم مینا یرا تمه کې شریک نشم او خپل مکې شریکا نشم او ساده ژوند ټول وروتونه دا غو سره ورې د موعې د کتاب یو وره به عمانه ما نو کارو بار کې د برکت او skul شروکو من تلاوت کو کو من skul کو براکتی او چه گل آبادی و کما به خستم بپکی در کاریان و کوم بانو حقیقی بمسید براکت وی آنور در دنیای معاملات که با اجتون دی زمونگا تا خوب ازان لسه تنگلو تا که الگواری و بعد که آغا هرچا تار زمونگ ضرورت پروکیگی تا دا, دا انگریش پا طریقی کدی دو پا طریقی و چه زمونگا ضرورت پسشی پورا شی اللہ استامد طول مفکمی پورا کون اجتون د د ټول سوو پوره کوي الله پوره کويیس و حاجت سې پات نه دی چغتې کمو سر د بل د دره غواړی چ من ش انله انله خضا نو تا ټول ضر وورتونونه د الله سره دي د الله شه ضرورتونونه به ې پووره هر ضر وورت هغه بهې پوره کې تا مهستا تدي حاجتونه تشريعي نزان صرح تغيري تشريعي نزان صرح دعو كرشا تبين بستان وفريوك دع سالم كائنات بستان وفريكي لو أن أهل القرى آمنوا والتقاوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كذين خلقو دع الله رب العزة رعليقل الشريط د زونه باندې له او په مایکی د خلاف نزان بچ کړي او صالح پر کائنات او خدای کائنات د دې چې کوم فائدې دین هغه بدو داوي واستفیدو به ګرځي یا په دې په تطاپسي چه په تطاپسي ګرځي بل احد نو کرشه له تبعاد استمدیات مظاهر وګورئ الله والله کاردارې ما به تاساتکارې ما فکرې ما درکارې ما آزارې ما یې کار جوړون کې آزمایا کارونه جوړه د ذیوان جو کې زغت پر کار جوړاو مونو دککه مې پر ځای دا له دا الله کارونه او کله الله کتنګار شه بیا ته ګوره چې الله کائنات تاسو خدمت کې ما کولې کې نه نه کړه دا خو دوستانو سره کېنه د سلوور میاشتي یو باب دی چې سالم کائنات زموږ سره کړه دې اېثبات کړه دې نه کړه مور مونږ له کمدنو کندنو ګول ګول درسونه په مونږ باندې زمونږ د مونږ له سره را کړې دا وجل وځلې نه نه وځلې ځنګل مونږ له سره اکرې دا لا را کړې دا زمریا مونږ په څو کولې دا لا کولې دا ماړه مونږ ته ځې کړه دې څنګه موږ له راکړې ومن په فارست مملکړه موږ چې څنګه نور مونتا زمون خدمت کولې په ما زمون خدمات کولې خو شي هغه وخت کې کړه چې کلموند الله خادمانيو چې کلموند الله د مسلمانې په امر او په قانون شروع کړه دا الله نظام بدل شو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما به چې مون خراب شو نظام خراب شو که من سمینو عرصه سمدی که من سمشونو عرصه سمدی اللہ اصواما دا داوت ایچات عجد نشته رچانم اجبورکی جینا هر یو سیزی محتاجه ده هر عجد ورزاره ده دول عجدون سرد داغن آقوارا نی اروحیت تفتیم کرده نی سم عبیت تفتیم کرده لجر پښینځره گئی او سی له یې سوار کئ پلا رشتہ کی ور کئ قلم یلی ولم یولد قلم یوک له کوفوا اهدم پلوه یت چلن له ور کړه سمدی یت چلا نه ور کړه لم یلیت ولم یولد می صوفی قول سر سکه قلم یکو لو پکو ان احادم آن راغ برابر سبستده دا صورت اخلاص دا ایمان خیش دا ارسنه لخلاصه ای اخلاص دا ارسنه اخلاص بس صرف دا اللہ سبست گه ساتیم کریم وی اللہ کما دا ایمان فتی چکنن و پنج پوتا وجود کی راستا دا پن پټ او د دشمنان به ووم بیره اما سره چې تا پټ ایمان د دشمنان به ووم بیره نو الله تا حوالہ زما بدنم تا حوالہ او زما ایمانم تا حوالہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قوه یاتززان تمام زخبل زان نچار چا پیرا دائرت راو ما در رب الفلقم در موبیت در رب الفلقم اتوان نر داغ دائرت تاو کرلان بیاسن اکار در شرد ما خلقم کتا تا جی کمدن راو را دیگیم کت شرد را را در رب الفلق وی نو آل تا شرد ما خلق را رسید لے نجی و چې کرا کائنات درنات رب الفلتن معلوم شرم نبیاب الشرد ما خلق تغوریم ان شرد دواق بعند اللہ الذین کفر هون وهم لا یتقون جابل کافران شرون تغوریم تاکر برا رسیم راقون تدرا رسیم تا معاشر تبر رسیم آل شرون بتاتا رازن وقتريكا رانا اللهي ميا غلس کاول نيشم يا شريان ت کاول نيشي ززان ساتھم ارنات رب الفلك فتربيت رب رانا بني ترت سباباني ودر رب انثلاوات بني فتا حم انقلاب الا وفيه انطلاقم اوذو برب من شر ما خلق ده شر داغ ناشی اللہ دی پیدا کری و من شر غاسط ان اضا و فابا و ده شر ده توری تیاری ناشی کل را خورشی و من شر نبت و ساتی پلو قد و ده شر ده پروپیگنڈو که هم کنام ده قرآن خلاف ده خلاف و ده قرآنی خلاف ده مجالس و جو می الله ربلین د دې کتاب خेला پروپاګاندا کوي او دا پروپاګاندا داسې تاثیر کوي لا کجازم قوم شرهات نفاتات فلوقات قوم شرهات د اذاعته او شر دې نه ګرنا چې کله کې نه شروع کین الله پسنه مې رته نه معفوځقام په ایمان تار څو کښې دلنه شي بدن ته خو د رسی زون را که ایمان د خوب نشي را څرګندل ایمان یو د دشمن دی چې هغه د کمندونو غوږ په اندر امانه قلب وستا په اندر امانه اقبال وي کوي کوشتني ابلیس کاری مشکلس ابلیس او د شیطان وشل کار دی وی زنکی او گم اندر اعمان کی دیلست تا غد زلو پا پردو کسا دے گن ندے توی چل بو سر سکا ہے توی بے پانت کی بسلمان نشکونی پشتای تدبیل قرآن نشکونی توی دو قرآن پا تورے ہوا وا آغا تورا باندی ہوا وچی آغا زیتا ارد تورا رتی زلے نشی آغی تا قرآن رسی قران کریم رضی رب الناس تربيت را والا او د ملک الناس صاحب را او د کنا هم الناس اولوهیت را والا چی او وسواس ته گیدل خاوه تم شي تین گیਰੇله او قل اعوذ الناس و از فان تام د انسانانو تربيت کوونکی د انسانانو مالک الناس اور ہر انسانانو الہ الہ الناس آج تر کو انسانانو پسنا دان تھا من شر الوسواس شر الوسواس پر بدل کیا اتا ہے مارتے دے پگمراہ کول کی خوبی کی گناہ کی گناہ کی کی کی گناہ کی گناہ نیکی کی مارتے دے وکی او خوشولا اغه ګلاب جامن وګور کی ګلاب جامن په قیمت دروازه نه خرڅې کا په لنډه بیر کاپله لږه څنګه نن جامن په شربت کې وای لږه دروازه نه څنګه ګلاب جامن په قیمت تکي هرڅه اغه ګلاب جامن باندې څه مچای کی نی وی لاور دنې کې پورې تک په لږه لږه جامن مچای کی نی ير دلې ولتي شریعت پر د کوم راګرام دو به لري کار دے ما دا چې دی مولا کوم وي قسم دے دا به دي دی زه خپلوم را ضمان کار نو اوس دې او کار کین دا الله په کومه کا و کار نه کم ضمان کار دی ها سین کای څه پتا و کال اسمو مدتي کوڅه په کب وسو کو دې شو اسمو مدرم دزو کو دې په دا شو ها سین کای په سړی په طریقې او کړه ستم را ضمان کار نو خد شیطان دوم را ګران کې پتو وکړه ان ما یې ساعد او بيدلي و ته څه ځانګړي لکه او اين لګې پسب لکه تاسو شي ژوند و تاسان کې چې زما وېڅ تلل او تاسو کاغله تر څو دا تر څو پدراس مې پر شو مړ شوې تاسو څنګه یې بيدلي ګرانه کې ا ګرانه کې نو باندې تراخલાક او دي چې کله راځي او دوسی قولت کاغز دیو سر مدردار آجی کم دینو او کفری نیزام بانی دا پاسا اگی بانی کالی او لگی دی اسلامی سیاتت با لاشی دیار دوسی پات کی دوسی پات کی گنا کسوائی ملک بیات سر حاو آیا والا دی سوکومانی وی دی بانی لیبل لگی دی لیبل دی لگی دی پس سوکوانی دی پاسا لیبل لگی اسلامی دی دوسی روان کی کسوائی بلا شیرې پس دا جواره باندې له بلونکي ځان لای ان تروبه خو څو کول برابر کیږي وې دا لای نسته نه له بل پیولو کوڅه په دا څلکی کوي او دا طرفي او په تامینلسوان او به حیاه باندې مرا له بل د ترقيه لګېبه له بل کېتاه لګې ترقيه له بل پیولو لګې کو با یال لازم اس کو تو کوی تی خناس نہ به الق لا کی چې تګیت باندې ځان کړی کی او دا اوپیځنی چې دغه کله نه د الله د حکومت تلان دی د سوپر پاور دیو د خلیفم د خلیفم ز چلاون ال راغلم زورولم نیم راغلی کبا قانون جورومنا ز چلاوما او زخه په هر قدم کې داغه محتاجایم بلا فن چې په دې دروزان كله قرآن ورانکه چې ده خان ناز ده خان نزیت طالب وشيږي ډېر ګورده لوک هون چې الذي واسف في صدور الناس او څنګه وراناروم دي استغفر الله اكبر وان تسفي ذكرا استوږي په واسو ده تلنور نه کومور کي تاوا الله دی یوه خوله یا دول غوا فسبپوک نه ملاان جاېږي نویان به د سووس ک والله یا دول خولی او راغلی دي فیسسبوک نه یاد چې الله یاد الله دی یفیزو دورې نه چې او پهسینو د خلکو کې مرکز خرابوي ایمانته عراوي ب جین د یول ناست دا خو پییانو کمیم دا نسخه خو دا کله کله بنیادمانو کې میلاږي قال قالوا انا ترى سكوري سي سامين وينو دبنكو قلت له يا فضيله ولي شو وګهاني مبا ما ها قادر له ولجيره غبر الدين بن بانجاره من الجنه والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا انا عبدك واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْسِمْ وَلَا طَعَيْسِمْ